خبرونه کړې گورنر خطر او لګ عمر ضلع نو تامیر المؤمنین سره ډیر سمشوي دي دی. ویډیو سره عمر ضلع نو بیا خطر او لګ ځکه سمشوي اوس ورته خبري کوي دا چې خلکو له خدا شي عمر ضلع نو غوندي سړې پکاري خلکو شکونه پیدا کوي او دا شکونه ولا پیدا کی ها چې دا اگر سبا ګټ وړچی وای وګور کنا سابه کاپ باندې دا وښیلنی ولشتو کنه شته وګور یه تیمانو علکانو دایو بی پلار بانی وسیلنی ولی رکنیده نی ولی پاملو بانی شته وسیلشتا کنشتا دا شکونه نو پیدا کی وی چی خد دقی نروس تو دعا نشتا ده نو بیا خوی دام نشتا ده و دام نشتا نو شکو نو پیدا کی فلا تو ماری پیهم شک مک کواب باس مکوادی بارکی الا میرا انزای را مگر باس کارا سر تری ولا تستف دی پیهم تا پوس مکواد دی پا منهم دا دينا آدم ديو تننا ولا تقولا نامو عائلشي نيوشي باركي اني فاعلون ذلك غضا چيزة كون كيم دا دي سبالا دا سباب پتا تا تنشتا الله مگر چو غالي الله واسك الرب بقا ياد کر اخبال کلا چده هرشي خبر دا نهرشي نبیاء الله يدوا او تي وقار بارا كدانشوه دا سبالا کار کو مو انشاء الله وايا نبی علیہ السلام تا دا سبا پتا نلگی و دا دی زمانی اچرسی و بنگی تا پتا لگی و قل آسان یادینی و شاید چهدادو کی ما درف زمان لیاق روا دیر نزدی منحاز آرشد دا دی نظر اسلام و لبی صوفی کا بیم سلا سنیادن سینین درانگی تیرگا بغار کی دری سوا کلونا و از دادو تیس آزیاد اکلس دا قمری شاید سرا قمرې 10 درې درې اشكال باندې یو کار زیاتېږي او شمسي 109 اندازر باندې رواني ولي لاو علامه ورته الله پويږي به مال بيسو فاس چې دوی درې تر کړه وې لهو غيب سماوات او الارض الله لړې لم د غيب د اسمانونو د زمکو درې مجمله اذر بهي واسمه اذر بهي واسمه سخليدون کوي الله سخليدون کوي الله یا اوزر بیهیم سیغا دا امر دا خو گورا دا واقع دا سابقا می واسمی خوار دا واقع آم جمانگ استاذ فرمائل محمد تویب تو احیریم وی شیخ القرآن نوور اللہ مرق دا ہوئی چیزا مکڑو کی تالیبو ما او غلطا ما یوزے کې مدرسا کی بیادا خلاق استا نو زمانگ دا لاقی و مشر ملاؤو ناګرابانی ځان نه جانکه خو ما هیڅوم نه ورګو کېو مداتي بالغ نه و ما نو هغه رابانی ځان نه جانکه اود دایو نه ویچتل داخلا ورکا مالې داخلا نه راکوله زوړله ما اغه الین ترکیناسما او ما ورتوی جې چې یو یتیم بچي وی امور بلاری امور بلاری نه وطنی بریخه ده خپل پا... وطن راغله په دې مقصد باندې چې زه د خپل کتاب زکم داکم. اعلان وکما او الله را نارضا شي په دې باندې او داخله ولا بیان ورکی مې هغه ماته وی چې په چا ته کومه شمه دې د فارو کتابونه ویل په کاډه چې کتابونه تو وای راغې نه با په بیا داخلي وې ما ته ما کتابونه ویلې غړغړټه وی کوم کتابونه دی ویلی مارته یاد کړل قاضی احمد الله صدراده غرد د میانتو کتابونه یې هغه مرته تولوي وی, وی نه هو مارته نخو سر په ختم کړی دی ها ویغه امتحانات رانه واغسته هغه زما ډیر متاثر شغه استاد شری ماشوم ملک تا ګورا او دومره زهانت او علم تا ګورا داخلي را, را لرا او خپل کتابخانه شابینبال را کړی دی کتابونه مطالعه کوا دوم روکوال کتاعت دوم روکوال ویده او قابل آئی که پادشون بیا یو طالب و آل تا اغسر یو قرآن پا قرآن کیلی کلی بشارت تخویف زجر چه ما با آیات توقت البشارت بلی کلی اغایات نو بشارت معلومی ده زجر با موقت نایتو بیشیلی کلی زجر نا آیات کی با مصون چوک آغین زجر معلومی ده ما با آیات توقت آغین اب معلومی ده ژډیر متاجره شون دا غینا طالب تمی وی چې دا داتا د کوم تفسیر نه لیکلی دا تفسیر ماته وخایا وی ماته وی چې دا ما تفسیر نه دی لیکلی دا وا بچراکی والیم دی حسین علی دا اگر رمضان کې دوره کړی د قران دا ما د زده نه لیکلی ویغا وی شعبان کې شروع کړي وی ماله پتا راک پته مته واغستا او د مینمو سمو بیا لاله ما وختو کې دوره شروع دا چې څنګه لاله ما نو میا والی ته چې کلاور دم جوار دی وزنګل دی اخوا ما سوتن نه وختو ته پوز مې او کومه جواب چرته کوم نارته لیدان نه تاغه کسان را دی چې ماشومي او مده په لار باندې شکماران او ډک ماران دي اځینسته ته وي مای چې نا از یو دې ته را دو کوم نه بیان پاتې کیږي یو را سره اور وانیما لالما نا وخت او ورسیدما حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ناز ده یسوع شاگردان ور سره ناز دي او ما سلام وا چوکې ناز سما ما نه تاسو کي بچي اسه لا غلې ما يجدو قران را غلې ما قران دورا کو استادونه وای ما ته یې بچیا دورا هو تنه شي کولای د دې لپاره خو ول خلقې دوي بیا ناجربانی قران وي بیا کتابونه وي نسانې شي ورته وي مای جما کتابونه ویل دي په پارځي کې مرسه خبري کوي زکه مارته ای ته پنجابای باندې نه پوي ګمډیر نه نه پنجاب ته تلو مونږ پارځي باندې خپوي دومې دې پارځي کې مرسه خبري کوي ماته ډوډۍ خوړلې مینه یو تالې دي ورشه ډوډۍ راو مایځه نکروم ودا څنګه چلې وی وله نه خوړی دا چې نه دا ما خوځوي چې ما نه دا خوړلې دا خمني ویلې چې زه خرم زما لیکه په هغه خلکونو ورکو ها وي ماته وی چې زه تته ورانې شي کولای زګه علم نه نه کوي ما جي ما کتابونه ویلي ما ورته وی ماتي وی چې د دې ترکیب او گاز و اسمه وی شروع شو مرته ما جي مالخو پنجابي نه راضي په بارته کې وو کم شو مرته ما جي غیاه تعجب ده یا چې غواځ امر را ترکیبونه می شروع کړل ورته یاسو ته په سینه نورو کړل جوابونه ورکلل نو هغه ویارې من پښتون شد من پښتو نه ميدانم او وګو یدل تراشد من نه ميده ها او وګو یدل تراشد من نه ميدانم چې می کومم یار زما پښتون شو څنګه پښتو باندې نه پويګه ما ها او توانه کاته اندل تراشد ز سو کما زه پښتو باندې او طالبانه تی وی جن هي نا پیرېلې خزړهګه استاد په خبره باندې اړخ پانه شما مې چې دغه وړه د سرهای نو خزړه بیا وروسته په یا شم هغه خبره باندې ماغه څه بیا ډیر وخت تیر ګو چې څنګه هغه د جن هي طالبان د دې را بي سرهول د کمره کې واچو یو کمره کې بي سره زما واچولہ چې څنګه لاله منه یو یو طالب اوس پتره دا ګوري بي سره علیو د کمرې نو ویني تول له حا چې وتل، camera خالی شو. ییزه علامه او نګه سنجر می وایچو. طالبای کی ما چرته پخ دوخ په باندې خوب نو کړې، په دغه شپه می خو خوب وکړو. زګا زمانه د چټیان او طالبان و احتیاط هم وکړو. څو سرparcel سمرا سره نو داسي، نو ما به ډېر احتیاط کوی. وای سنجر می وایچو، بسو ما پخ دوخ په باندې می خو بوکو. سهر د ونګ مخ کې پاتې دومه. چلانما، ووب می راغ کړی حسین علي رحمت الله عليه اغه چې زولید ما نو ډیر خوشاله شو ډیر متاثر شومانه اوماتي بچی را دی خو ښه او بغورځيږي بوکا نشریسته مې زره با سمځي بوکا او سي لي رحمۃ اللہ علیہ په لایو لټه ماته ډکه کړیو ځانته اغم نفل تو درې زمودرې دمه طالبې کې زمانه نفل چرتا نو پادشي شویم دا په طریقه مې وکړو بازار یې سره پادې شوم قرآن دورې مې وکړه دیاما وی سره څنګه یې تامه ویلې او ولادورا د اختر روزه یې ما دې وی ته په ولادورا وکريته بځیکه نا وی مای جی جنزم کلیتا د اختر روزه ټول تالي باندې وخت چوټي وې ما ته یې ته وڅکه مای جی دې وڅکه کتابونه شروع کوم ولادوره ما ته د اختر په ورځ باندې شروع کړه هغه څه دین غمو زکه دنیا ته غوازو رسو ها ولادوره راته شروع یو ورځې راته سبق وی دې مورز دې مورزبانی ماته وی توه یا شابه څلور مورزبانی راته وی شابه توه یا نو دا غی عبارت باندې ورتاوی او طریقې راته خدمات د وړې دوری طریقه دا افته دوه کې ما وړا دوړو کتابونه ما ویلې او ماته بیا وی چې تلالش لفظی ترجمه د پارا لفظی ترجمه د حدیثو د غورغشتو باندې زګه مولانا نشیر الدین رحمۃ اللہ علیہ أغین الر عالم أغین می بیا سي یورا دېنو ناشمیو طالب ته سبق وېما او ورغشتو بابا راغلی او ما ته ولار دي سبق وارد او زما چې سبق بس کو چې مو قتل دی ولار دي پټو ویز دېر یا ته خفه شوما ای ما دې وې سبق ما وارد الله دا لډیر خېلم در کړې او خولي ته بقونه خې خل کو تا ای ما دې چې ما ته پتا و چې تاسو ولار ما سبق نه وې تاسو مخې او بیا زمون استاد فرمایل وېځه مدینې ته تللو ما مدینه کې استاد د شیخ القرآن رحمت الله عليه ډیر ګډاو مولانا عبدالحنان نومې هو دا وینه ما تاسو کوجی جېتاوسره دا درې شیخ القرآن تعارف مې ورته وکه چې هغه پیږې نه وي ما ته وی چې هغه زم ما دی او ما سره وقت تیر شوه دی و چې زه دا غنه کله خبر شوم دا حالات ته ما ګدل ما طالبان ته چې په د بلوخیم نه ځکه وړو وځي په نن راتولای زه کته لا باللا ډیلوی لمرګی دې چې د دی طالبوي کې کم کردار کیندا د طالب سره خوان کئ بالکل مکمل تقوا مکمل د کتاب سره تعلق د استاد سره تعلق او د خپل ځې سره تعلق بل فضیلات سره ده کار نشته وښ نه ځای کئ دله باللا ډیلوی لمرګی او زه خبر شیم چې لا ډیلوی درس دی او ما طالبانو ته چې د خدمت نه کوي د دې خدمت تاسو کې اگر کومه شونه و لکه افسر بی ہی و اسمیں یا چی غد تا جب دا یا چی غد امر دا او گرہ دی واقی دا صحابی کافو تا وارا واقی دا صحابی کافو یا افسر بی ہی سخوا لدن کے اللہ و اسمیں سخوا لدن کے اللہ ما لہم نشت دی لرا من دونی بیدا اللہ مولین سوق دو سولا یشرک بی حکمی نشت سدار پا کی نی سدار کے پیس لخ پا لگیا حدن پنځه جمله یې وی اول الله عالم به بما لبسو دویم له غیب سماوات و الارض دریم حد سر به واس میں سلورم ما لهم من دونهم ولینا پنځم ولا یشرک به احد ا پانس پیر تاسو ولې پنځیرانه ځکه نه فلم غیب د پاره پنځه خبره ودلو ماوی الیګه اولو لا چې وای لا مبدل الى کلماته نشته بدل اونگه کلمات دا اللہ لرحی سوکه ولن تجد من دونیه ملتادا چربا نمومی بید اللہ نا زید فنائی وز بیر نفس کا مال لزینا زان کسانو سرا چرا بلی ربهم رفبل بالغضاتی ولشی سباو بیگا یری دونا وجہ را دلری دزاد درزاد اللہ چرد دا, دا قرآن در سنو دا دی طالبانو سرا ناستا چرتہ اسلام لو او دا پر دوخو سره ناسا آجاتا وانه د قران نغوري دا کین دا د باچانو په تخ باندې بدلنه کی یریدونا واج ایراده لری د رضا د الله ځان تینګه د موحد سره غریب ملګری دي او غریب د څو سره نشتره نه خو تاسو د قران په درس کې شرکت کوي د قرآن سر امداد در سره کوي او د قران په خدمت کې تا سره ملګری دي مغه چرتا پرین دی ګنانګار خو ازم انسان ګنانګاری د ګنانه پیغمبران واغ دی خو هغه ملګری زانه چرونه شړي چې کوم تاسوره د قران په پروګرام کې او د قران په اشاعت کې ملګری دي ولا تاسو یې نه کانو ما را سترګې د دې ملګرو نه توري د ځینت د دنیا چې رادلري د غایب ژوند د دنیا ولاته تمن اغفلنا قلبو او متابي کی گداشا چې قاتل کړې مونږه ازله داغان ذکر نه د خپل کتاب نه چې زمونږ د کتاب نه داغ غافل له نه هو دا عمل کوي چې رونه کی سیروزه کی ور سره چرته لاله شي ولاته تمن اغفلنا قلبو ان ذکر نه زماره کتاب نه غافل له نه دا تابیداری نه کی وتابا هواه تابې وی د شو وک ان امرو فروتا وکار د دیاتی و قل الحق ورته یاک مې ربکم درسته ومن شاهد چاچو غوغي فاليوميني مان دراډيو من شاف فاليكفرو د چاچو غوغي ګفور دیوږي ان عادتنا ویشه کوم کیار کړې زالې مان لره نارن وره هه ته بهین سوراد قران رب واشي دی باندې بڑا سن دا وی ک پریادږي یو غا سنو قبول وي شي پریاد بما ان بو بو پشان دی ویلی شي وی قال ايش ويل وجواشي پستکی د مخونو بیسر شراب و بدسکل دی و سات مرتفق و بدمنزل دی اناللزین آمانو بیشکا کسانا چیمانی راوڑه و آمینو صالحاتی عملی کرے پر طریقه دا سننا تو انالانو دیو بیشکا مگنزای کو عجر آمان آسان آمالا عجر دا چاچی اثر عملی نو دیویلے اولای کل هم جننات دا کسان دیلارا جنناتونی بیاد ننتیار من تا دې مولان تجربه ییږي با منته دې مولان د لانی دونو دارې نواله یو حلونه بیا من اسايره اچولې په کې د باو غانو نا د زرو ویل بسونا زګلاست به ګړې و مسالې بلاله ګړې به دي 26 لا ویل بسونا به شي با اقا ګوندی با, با جامي خزرنشنی من سوند د نریری خمنا وې صبره قود غټوري خمنا دنیا کې واس کټو د شوشا عرب ولال مساله به یوکرا وااسکار به چاو شلو یاني به تی وشلو لي آلته بولله الله خیرتجامي وركين متقين به علال راي جي دډل غون کي په دي کي په کټونو باندې دنيا کي غچانا ست نه بري خوده خو په نه بري خوده دباو به په کو چې دغه حمله له دغه حمله نه نيمن ثواب او خبد لاله خو ثواب دي واحسنت مرتفقا خير تمان زل لين لهم مثلا رجلين داس په دوينه مسله باندې اول واگیا ددنياس په پدری و جو یو باغ بستان شي استهشی دنیا و در نواغ استهشی لکده باغ والونام وادر ایب لهم سالر رجولین بیان کدی دا مثال دو سالو جال نال یا حدیه ما، گر ظلمی ویو در ادوارو نا جنتین ادو باغونام باغ یو خود طرفونی ادوارو زکاورتا جنتین وی منا نا بیندام گروه خفب ناو ما بنخلین خود کریم دادوارا بکجرو و جال نا بینه ما زرا گر ظلمی و میند ګردل جنته ني ادا شپه شپه اداسي اول وړوکې په څنل ناشې کوله او په کولې انداز کې جوړ جوړ کړو دا باغ بیا دا غینې د سیلګوند کې څنګه ونه چا غاې کړلې و بیا دا غینې لګدنګا بیا دا غینې دنګا د چت په چت باندې په وړې په وړې باندې او ډېر خېسته باغ جوړ کړو وقف ابناهما بنخلنا په کړي نه دا ځواله په کجورو د کجورو شپول د چارچا پیرا تاوه وجالنا بينهما زرع از کړه کجوري ونه دنګيږي او غر ظلم مه نو کې پاسهاله كيل تل جننه دي نه uda باغونا اته تو کوله اکراد کول خوراک پلتا ولم تظلم ههیا که مې نه کو د دین یو زره زره بر ظلم په ماناده کې نه باندې راځي مودودیات را خطا شوی مودودی گم را نبی عليه السلام مبارکي بہت بڑا گناہ وجفجرنا خلاله ما نهرا نحرا غر ظلم په مېنې د اړو کې نحرا ولي وکانا له وسه مارون ودل رمضان سمر نیو ته ودل ته مراد امدان وقاله صاحبې ویې خپل ملګري دان وو هو يحاوروه او د ځان د ځان غټګنون کې پد من انا اکرومين گازياتم استانا مالن په مال کې واذنا فرا ای زدمن په دې بارد 달리 واذ قال جنته له لاو باغ پتا وو وزاري مولي نسيده حویدا زګومان کو مان ت دې راځي ابدا چې ختم شي دا اميشه حالات بشي دا اميشه زماده ګومان نه وچدا به ختم شي ومازن نو ساده ګومان نو کوم د قیامت اندر اتلو ولا يرد تو کو واپس میله عربی رفل تعالی اجدان خیرانه قامقامم غواره مینا دینا منقلب زی دا ولې دو قال له صاحب حویدا تا ملګری دتو غریب ملګری ره هغه ورته مصاله کوي جدا لا حق منا او هو يحيرو ديزان غټ جنون کې ود دنا سبب د ایمان ا کفر د بلذي آیا کفر د کړه په اړه زه هاته خلاکا کا چی پیرا یې کړی ته من تورامن د خاوریناسو ما منو پتین بیا یې اوسات کیوونه سومه ثوا کرا جولابه برابر کړې ده تعال را سړې لكن هو الله لیکن دا الله ربی رب زماده ولا اوشری کو به ربی حدا نه یې کوم در سر سره یوتان لره ولاولا از د جنت کاولینا کله چې تلی باغ خپلتا ولته ویلي بډې ماشاء الله آ چې واړ يلا ځاتی براکي لا قوه الا بالله نشه طاقت پني کوي مگر پین داد الله انت رانی انا اقل من از کم انسان ما لو ولاد اپ ما لو لات کې با سار بي شاي چر ازما ايو دياني خيرن راكي ما د غرام جنتي غاد باستانه و يرسل عليه سبحانه راودي غي پيبان يا ذاب من سمايد اسمانا فتوس ميا سيدن صلقا نا وبگرزي دل راي چا پچه خو دنکي او يوس بها ما وا يا وبگرزي وبدني غوران پټه پلانتا سدي الاو تلا با طاقت بنلري ددي دره وکلو او هي دبي سمري هي جير وا چوليش وا په باغ پاس باانو ګرځېده یو کالې بوکا بي چې مروړلې لاسونه علامه انفق ديا پاسو چې خرج کړه پدی کی لاسونه مروړلې ښای هاي هاي اگر اړې وته آیا ته نو داګه د اذو کوته نرمې وي ابل داګن د اذو کوته نرمې وي دبل ضاړه لاسونه نارم پاس ته پاس ته یو دې بل نه تاسو کوله کستا دا کوتي ولې نرمې ني وې پدی ورس خيراتونه غره ابل دا وی ستاسو کوتی ویل نرمي پدي صدقات ور کوم زكدان دا وی ستاسو ادواله اسنا وني نرمي ياغوي زه تول روزم چې هاي هاي چې اور کلا چې اوخړ زاسي پادشم هاي هاي چې اور کلا چې اوخړ زدا سي پادشم یو کله بو کافي اله مان فقتی ها لازمي امرول چې خرچي پکړي هاي هاي هادا غو تبا شروع شو الا ما ان فقاجيا تاسو چې خرچي کړي پدي کې وهي خاويتون الا ورشيا دیرہ پریو دیو سرد چھتونونا اللہ اروشیہ مانا مہا اروشیہ و یا قولوی یا علی تنی ہائی ہائی لہ مشریک بھی ربی آدھا چنمیسے دارکلے درس ریو تن ولن تکول لہو فیاتون نو دلالا دلائن سرو نو چیمداری کلو دادو من دون اللہ بیدال لانا و ما کانا منتصرانو بدا دې څو جملو ورنا لیکل ولای اتل الله الا حق داږي تصرفات خاص الله لريشیادی واخير ثوابا دا الله غره دې ثواب ورکول کی واخير نغه باکه سر د انجام یو واقع ذکر کړم په حساسه د دنیا چې دنیا به نوابه شي او دوی مو واقعات دوی مو خبره پدی مسل بانی دنیا وخت کم دی وضرب له مسل حیات د دنیا بیان کدی دا مثال ژوند د دنیا کما انسان زلا او بشاندو وړه شرابو رم دی لرا مینه سمای د اسمانه فخت لته به نبات الارض ګر ورشي پدی بانی شین کېدز نکي پاس با شیما نو ګرځي دا زرا زرا د چوالو زید لرا بادونا ادا بزدنه پرایږي وایلو دی څنګه راشي او بشینکی باندې بیا د پازا هواګانی راشي ختم شي نن شتاو سبا نشتا هشي منظر د نبی سلام نکته هاشم وي زکه چې د ملمنو ته ډوډۍ ماتوله ډوډۍ هو ته مات کړو ملمنو وی ان ته هاشم ته ډوډۍ ماتوون کې وک ان الله دی الله لا کل شیء مقتدره بارش باندې قدرت والا المال ول بنونا مالوبچی دین اتنایا د دنیا خای د ژوند د دنیا ره وال باکیاتوس صالحات باکی نه کبلونه اخرون غره دي ان دا ربګه پني زلر ث ثوابان پسواد کی وا خیرون ملکه استری دو امید دیو جنا حدیث کی رازی اذا ما تب نوادم این قطانوا ملو الا من سلاس کله چیو بنده منشی دا غنا ملونه کټشي مگر دري عملونه نه کټ کیږي او ولادن صالح نیک اولاد جبرخه وی نو دانګرګی هغه چې څومره نیکی کوي نو مروبلر ته ثواب ملويږي دین صدقه جاریه صدقه جاریه پر خیدا جاری صدقه جاریه را جماعت جوړ کړي له هغه چې څومره خلک نیک عمل کوي په دې جوړ کړي له خلک به دیږي لارې کې کوې څېر خلک چې وښكي دته ثواب ملويږي اول عملو هغه چې په هغه باندې اورته پیدا ملوي دا اول باقیا د صالحات نیک عملونه ويوم نسير الجبالا او کلاچی <سؤال> روان مکورونو لرا و تران اردا وینی بزمکا باری رتن ساملا و حشر ناوم راجم وکم دیلرا فلم نقادر منهم آدا پری بنو دود دینیو تان و وردو علا ربی که پیش بشی ردتا صفن قطار قطار صف صف لقجی تو منابت حسر راضی بماتا کما خلق ناکم لکاش پیراکی نیتاسو اول مرة تن اول ظل بل زامتون من كس تاسو كمانو اللّه نجلال اكم ويدان چه چره باو نگردو تاسو لرالعوز واؤزيال كتاب درين موجد خصاصت دا دنیا ذكر كئی چه دا دنیا دا فتا بانه و بالشي دا فتا بانه و بالشي و چه باوه واؤزيال كتابو وقی با خودشيام اللّا مي ونی را المجرمين آويني با مجرمان مشفقين آئر هيدون که من مادات صنافی چ یا اغیلتنا های رو کاوی رو منگل را ما لحاظ الکتابی سدی دیام اللہ میل را لا یغادر اس وغیرتان چین پریدی وڑا گنا ولا کبیرتان نلوی گنای اللہ سا مگر شمیر لی داغی لرام ووجدو بمومی ما آمیلو اغاچی عملی کنن حاضران حاضر ولا حسلم و رب بکا دا ظلم نکی رستا پیوتان ویس قنلال الملائکتی زیدو رابت دا دید مخی فرام مخی شو دا د دا خبره کې چې د دنیا مينه حداد شيطان د تره پلا شیطان د خلکو پزرونو کې مینه د دنیا اچي ستاني کو هغه د جنت مرایستو هداغو دشمنان استادو دشمن دي دیو جن دنیا سره مينه مګوا وای خن الله للملائکته کله چې میوې ملائکه دا سجده وکي په تره دادا مولا سلام سجده وکړه ټولو ملائکه مگر ابلیسونکړه کان مينال جنني او د پیریاونو نه فاسقان هوتان امر ربي د حکم دراب دانا افادت تقزونه هو یاني دې دلره ور ذریه اولاد دلره ولي اپ دوست مين دوني بي زمانه واهم لكم دويستار تو بارادوون دشمنان دی بي زلي زالمين بدله بده ظالمان بدل ماشا دون مان دي ازرکړي دلره خلق سماوات دي بيدایج داس مانو مزمو کوته ولا خلقان کوزم بيدایج زانونو ته وما كنتو نیمز متخذ المدلين اودا ديوګه ګمران لره دوست د ویلا په دوستي باندې نه نشم اونی نتی پیدایش د اسمان اوس مگهونه خپل پیدایش ته حاضر کړی و یو مې یقول کلاچبو یلا نادو چیرې کوي شرکا الذین زما د فرای خوندانو ه کسانو ته ځان تم جستاس به ګمان نه د خلاصی پداهم کېږي به وې بیتان بلنی استیجی جواب ورن کې دیلا وجعلنا بینهم موبقا ګرځولې مینه د دې کې علاقه او را المجرمون النار ویني با مجرمان ورلران فذنو کېال وګان نو مواتیوها یا دینان یو غور زیدون کی دیتا ولالم یی تو انا ما سریفانه بمومی د دین اخلاصیږي ولا قد سرنا بهادا القران پتہ ای سراب بیان کړي ونی په دې قران کې لنازی خلقو تام انکو لمسل هر قسم مثال وکړل وکړل انسان دین سان تر شین جدلا زیاده یو شینه جګړالو قران کې می هر قسمه مثال بیان کړی دی و انسان جګړی کی چې دا مثال لسه ته پارا بیان کړی دی اغه مثال لسه ته پارا یره وید متقی او دا د انجڑا دا خبره پکې ولې وی کوله ها دامه یې کولا پار کولان و ما منع ان ناسه نه دي مانا کړي خلک یمنو د ایمان او لولنا دا کله کړه دیتای ذات وستا غیر ربهم باخنه غاری د خپل رب نه الا ان تا دی هم سنتو لو الینا مگر دا چی راضی بد وی دا طریقې دړومبانو دړومبانو طریقې دا چې عذاب به پیراغه وذي بمرشی او یا دیه مولا ذاب قبولا یا رازی با دی تا ذاب مخامخه و ما نرسل المرسلین نرا علی کومه پیغمبران الا مبشرینا مگر ذی ورغون کی او ير ورغون کی کفرو، و یجادل الذین کفروا جگل کیه که سانجی کو بری کله بل بات ویلی و باتیل کیلی ته زو بلاکا چې کمزوری کی پاګبان اخلاران وتغزو ایه دین ویلی دی خپل آیاتونه آیات دی زما و ما انذره زوا ا چی ور واما نزل ما نسری غرض علی میمن دا اچانا ذو کیرا به دربی چی پنوار گلیش بیا دونو درات داد پار زان مکی واړو دا دینه ونسیه ما قدمت یدا هیرک هی آ جیکره مکی لاس نندو دو پخوانی عمل هیرک انجل نلا قلوب مکینا بیش کام گرزلی پسونو ددی باندې پردی ای قود پیدلونا قران وسی و وقرا غونو ددی کړي درونو والے و هدایتان زن یاتد اذا نبدان چری لانه په داوکه میشان یوډه ورته سبورو ذرحم رستا بكونکه قاوند ميربان نه دي لو یو اخزم دیلرا بماک سبو په سبب دا له دا جلل اللهم لذابۃ په تلوار به ورکړه وې دیلرا عذاب بل اللهم ایدن بلکی دیلرا یو لازم نه یجدو من دنهما الا چری بان مو دی تا لارا زیدولیدو ودیل القرا دغ کل ولہ دیان لگناوم ہلاکڑی وین دیلرا لم ما ظلمہ ور کلا چ ظلم یو کو وجال عالم علی گیم مویدا گر ظلم نے زیرا لا کد بھیلرا مویدا لو ز ویس قال موسی لفتاو داوس بلا واقعات دو مواقع ذکر کی پدی خبر ہے چ عالم غیب یو اللہ نے موسی السلام دے خضر علیہ السلام کار نہ پوی گی ا موسی السلام دا فل شاگرد هغه مهې پریخودلو باندې نه پوهيږي هغه ورته نهشتان هغه زه ورته نه به معلومه فلې دې تي دېريشي دې تي او بیا ورته آپشي وي دین وهذ قال موسی اكل جي وي موسی عليه السلام ليفتاو فل خادم لا برو امي شبارواني ما زان سره خادم مرگره بوزا شاگرد بوزا چه کار پز دي زان سره لا ابروا میش باروانیما حتا اپ لوغا مجمعل به رنا تر دي چور سيګه ما زيد جمع کي دو دوري اپونو تا ام دي حقوقه اعظم با ډير پهړي فلم ما بلاغا مجمع بينيما هر گلا چور سيدل د્વાلان مجمع بينيما زيد جمع کي دو په منځ دي د્વાلو کي نشي آهو ته ما يرشه مهددي د્વાلو د د્વાلو نه يرشه عالم الغيب ني دي فتغذر سبيلو بلباري سربا وینيواله قالہ ماجہ وازا هر کلا تیر شو قالا وی موسی علی سلام لفتاو خپل خادم ته اته نه غدا انا راوړم څنګه سبا ناره وږي شوو لقد لقینا من سفرنا پتہ ای سره څه دې لری مونږ د سفر زمونږه اذان سبا مخامو شو د سفر خپل نه اذان سبا چې شو او ولی شو چې مقصد ته شو چ سړی یو مقصد پزېږی او رواني او نه ستړی کیږي نه په ګرمۍ پویږي او نه په یخ نه پویږي مقصد لزان رسېږي خو چې کله به مقصد رواني مله زړستړی شي وره کینې لګډمه بوکو موسی علی السلام دا مقصد د زین اولیدل نه ستړی شو کله رايته او خبره دا وانه چې موسی علی السلام ولاله تقریر کړي او تقریر یې کله خبره کړې دا چې پدې دیږي پدې وخت کې زمانه غټ عالم نشتا ااده خبره صحیح مده موسی عليه السلام سره دا ټي خبره و داغه په زمانه کې پیغمبر په پله زمانه کې غټ عالمي د ټولو خلکو نه هغه عالمو نو دا خبره یو دا ده اودېمه خبره دا ده چې موسی عليه السلام د الله نه سوال کړیو چې تا د کوم شی زو نړیږه خوخ دی اللہ را بل عزت ورطاوی کیو زما هغه اغا تالیب دا علم دیر خواخ دے دویم علم دیر خواخ دے درم اغا منصف قاضی میں دیر دی دے نی موسیٰ السلام کی خود و چیزو نو خود درم نو موسیٰ علیہ السلام قاضی همو او عالم همو خود تالیب نو او دا خبران زمان اوستاز مولانا عبدالرحمن بشاوری الله لیلاغي عمر کې برکت واشي دا خبره ما دا ویناوړئ دلوا چې دا درې خبره دا لانا حقوقی چې کمی او پکې خوښ دي نه لاته درې و اړه خو خو موسی علی السلام کې دوه او طلب د طالبوی درجه پکې نه نو نه لاته سوالو کې چې الله طالب را راتنه شیږي نو لاړو حضرت خضر علی السلام طرف ته روان شو یا خبر ادا دا, دا. چې موسی علی هوم پیغمبر دی خضر علی السلام هوم پیغمبر دی موسی علی السلام دا, دا احکام بیان کوا احکام الله تعالی غل له دا توحید د اسباد د پاره الله را غل له خضر علی السلام پیغمبر وو خدا به خبرې کوله چې ظاهر به انسان ته بده لګې دي ادر مرتعاله د وای په ذریه باندې حضرت خضر علی السلام ته وین دا علم د موسی علی السلام سره نو موسی علی روان شو الله ورتا او فرمانش لال شداغه دیتا او دریابونو زیوی هغه دکی یو خالی دی په هغه دکی بده وی الانته دیتا ته ملاویږي موسی علی السلام روان شو شاگرد ور سره وی قال د موسی علی آیا خبرې یاد شاگرد دی آیا خبرې زاوینا اله سغرتي کله شرالمنګا غټیتا پاین نهسیذل هوتا بې شک مانګهیر کمه ماهر کمهه حالد مہی ومانسانی وو او مان له هر کړه دینه رايل نه شیطانو مگر شیطان انا سروږي عادت کم دی لرتا تا شیطان دانه هر کړي دانوي شي پقاس میر کړي سمره د ادب خبرې کوي موسی عليه السلام ته شاګرد دي وي وتغوا سبي لو فل بهري ویني ولا هر خپل اب درياب جبان آشنا قال ذالکان السلام دا چمونګا لاته او مونږه طالب کاو ورتدا لا ساریما واپس شو پنا خو خپلوباني قصصا خبري کوي چې واپس را روان شو په وجداه همدلی دواړو آددان یو باندامي نه بادیناز موږ د بنګانو نه نا نهو رحمت مينې دینه ورکړې می واغتا میره باني د خپل طرف نه وال لم نهو ملذنا علم ورکړې می واغتا د خپل طرف علم می ورکړې قال الله موسی وی دتا موسی سلام حالت یو دیا دی په ور سره شاګرد راغله موسی علی السلام سره وز د موسی علی السلام خپل شاګرد پاتې شو زګل یې خپل شاګرد شو د اوس په خدمت کې ده بل قال له موسی وی د تا موسی علی السلام حالت یو کا ای از تا تا. دا تا تا شم الان تو علم منی په ری خبره اچو خایماته مې ما علم تروش ده دا چې ورک له شی و تا ته پویا پویا درکړې شی ماته لګه پویا وخایې هغه د تا پوڅو کوې ته د الله رسوله ما بنی اسرائیل پیغمبراو اا اور ته بیوی حته طاقت نشیلراله زکه ستا جلالیک وی دی هغه تپاتاو قالا انکل انت سدیه وای صبر او وی غذر علی السلام یقینا چته چری طاقت نشیلراله ما سره د ټینګې دو د ټینګې دو طاقت نشته ما سره ستا سره نشته چې او زه یو خبره کوم یو کار وکوم اوس تا طبيب خلافی و کیفه تذبرو سره ته باسرانګي صبر وکي علامہ আলম توہدبی خبرہ پاسبانی چھ ہاتن نکلی تا پائی باندھ خبرہ قالہ ستہ جیتونی وہی موسی علیہ السلام درویشی بہ ممی ما انشاء صبر نہ کو ولا سیلہ کیمرا خلافنکم ستہ ایت یو کارو ستہ اس کار خلافنکم موسی علیہ السلام بانی شرطونگ دی موسی علیہ السلام پی شرطوننگ دی نن سب شاگردانو کیچے دایلم آغا برکات ٹی او علم دا اغا منجمد دا او پاریک اینا علم دا اغا او وجم دا اغا دا سوک ملاستی وی؟ ورکای او سپیڑا تملاستی لرا غلی دلتا ننچه کامیابی نشتا دا اغا با چه شاگردو که استاز بانی دی استاز توی ماتا با دومره کتابونه وی کتابونه برا لطره که او په کمرهې بران له مستقلله کمره به مستقل را کې بطره راله را کې شرتونونه په استاز باندې کې نا شاگرد بچرته کامیابیو ک او کامیابی پرورته چرته میلا شي ا شاگردت کامیابی ک چې استاز به شرتون نه کېدي داغه د میزاج خلاب شرتونونه ب کې واغېومنی نو داغه شاگرد کامیابی گی. تعلیم المالم کې عاداد د شاگرد خئ کې استاز به مخکې واړیې خبرې نهکیې استاز ته به ور نهړ ترسو وړي پخپل نه راوته چیکله استاد طبیعت دي خراب نه هغه وخت بلاغنه ته پوسنه کې او دا یو حدیث کې ني هميشه کې برائش ان شاء الله چیکله وایو قالا هتتزيدوني ان شاء الله وي موسی عليه السلام زره چې په ميمه غوښوارې لا صبر نه وک نن شاگردان کامیابي کې دي وژننن چيغه پیغه خپل لري راوولین هغه په بدمنشي شروع کې پوستازه وي دا دي او داړي خمیرې کوي او چا وله راوړي ورته یو ستا د یو شي پارا والا دا نه ته چې دې پارا ولخپله ها شي پارا والا او سبب په ورته وي ها دا لاغه په کوټه کې نه ستکه په دا تي کارونه کوي او شي کله پکري ستل تیلی نو په مینت ورشي او استاد سے مینتونه مونږی هغه پس داخل کی اگلا یونیفارم چې څنګه ورته استاد او پبلی سکول ویلې دا یونیفارم بمول لاخلی کتابونه بمول لاخلی کو استاد تلته دنګیلته کو ویټه بینه پلاری ورته سوینه زکه دنیا یې پیدا ورته ملایوی دی وسواله ترته جوړی ها څه به نو ها نه دی و جنا خپل ورې مکو چې ترته جوړ شي تراره بازی نوري باسی دی ها کو کده ورته الله دین خې او دی ورته قران خې نو په دې باندې زو وروبې زکه هغه قالاست تجدوني او موسی عليه السلام دردا چې بم میما سمرد جلالی خو یې والوې خو چې کله طالبای درځي دا نو سمرد دا خبرې کوي خپل جلالی خو دې ټینګ کوي بالکل جی زو استادو طالبان بالکل استادو خلاف بنکم جی ست تجدوني چې بم میما ان شاء الله کوړ الله صابرن صبر نک ولا حال سینک امره خلاف بنکم استاد یې چوکاره زګ طالبای کی دا خبرې وی قالا فیني تبعتنی وی خازر علی السلام کې تاریخ ته تاوی داریده زما فلا تاسو النی زمانه ته پوسنکه ان شین د دلیل له دلیل ته پوسونه کې د ته تقلید وی تقلید څه منل وی مننه قولد غیر نه بلا تلبی بل دلیل دبل خبره منلنی بغیر د طلب کول د دلیل نه دلیل بتنه غواړي د ته مقلد وی دلیل دانه چې کې نه امام سره نشته مجتهد سره نشته دلیل ورشرشته خو پتا به نه لای غواړي اگر سره دلی لښتم دې ته مقلد وې او د قرآن نه دی دي امام رازي رحمۃ اللہ علیہ تفسير کبیر کې په دې باندې خو باس کړې په تقلید فیني توابه دي کې چرته د ما تابعداري کې ولا تسلی زمانه کې انشین د دې دلیل هات او تیسلک مېو ذکره ترڅو چې ظاهر شي دا ته د دینه ص بیان وان طلقانو لا تر دې زاره کې بازې څه چې دوه را ساروشوب کیسه دی کې کارا که ما تکړه غل را هغه ما تکړه قالا خرکته موسی عليه السلام زلالی پیښ کارکه وی موسی عليه السلام ته ما تکړه دیل را کرایان ته غوانه ديستا زه کومه دغه خلک را ختلی دي ته را ختلی دي خلک دي کرای ته وانه او خجر الله السلام هغه ما تکړه قالا خرکته وی موسی عليه له تو غرقاله دغه فراکه غر کی وسیدون کیده لکه ایت اشن امره وداه سره راته کی یو شنا آشنا تا ناشنا شیت به رات لوکل دادي او موسی علی اسلام چیکمه خبر ورت کوله نبی کی دې نه ګونان ګارید زکه دغه م الله پیغمبر را لګلو او ظاهرا یو ناروا ویني د غیرت خو پکار دی دا خو د انبیو مشه په مغیبات وبان نه پوي دو حاضر علی اسلام له الله د غایب خبر ورکړ او د وهی په ذریعہ ورته قام موسى عليه السلام باغي نويا قال الا لم اقول لك ما يصبر قال عليه السلام اي من ولي شيكن تنت طاقت نشيندر لره ما سره صبر دچينيدو لا توخيني و موسى عليه السلام منی سمالرا بي مانسي تو ولا توخيني امر اتا مالرا مين امريو سرا د کار زمانو بذرکیا دامو قان ديتباد ديوجينا لا توخيني ما با بوجھ ما چوا ما مراتا وانتو لقا لالدوارا حتا ترگیزا لکی غلاما کلا چه مقامو سو دوارا لکسرا ظلمی سرا وقتل اونو قتل اکا قتل تنفسن ذکی یا قتل کتا یا بندا پاک بغیر نسین بید کنانا بید قصاصنا لقا جیتا شہن نکرا تاہی سرا راتلی کری یوشی ناشناتا سمع أستاذ فرماهي العلامة محمد و ابتواهيري و حضر الشيخ نور الله مرقداهو أغب حسين علی رحمت الله علیه جسوك و رجواندهو نشيخ رحمت الله علیه بدلتا نقرآن دورة نکولا سرردوينه چه علم شوهو شيخ رحمت الله علیه و چه قلبا حسين علی رحمت الله علیه دورة نو لانو حضر الشيخ بولتهو او دورة کی بناس دوالتا او سين لي رحمت الله عليه بزانس ترخوا کی کین اولو مچ دیغه لا کله را اور سی دا حسین علی رحمت الله علی ازاله کی غلامه کله چې مقامو شوده الک سره نیو طالبو اوه تیراز وک تاسو کو جی د غلام نو مراد ما شوم دی ما شوم ویج او تا د دې مانو کړه نو دا مان کم تفسیری کړي دا وسين لي رحمت الله عليه نبا بعد تیم کے شاگردان تہ کو زکل یہ پلانی تفسیر دا مان نہ کرے نا حسین علی رحمت الله علیہ ورتے ہم رجال نا نحن رجال ہم سنڑی جو سمجھڑے ما وی موفسرین دیو سمجھ موفسرین او یقینی چھاغه ا بیا بہ یہ واقعہ بیان اولا یہ واقعہ بہ بیان غریب تړیو دلته چا کوټه کې اوسېده او پنجاب ته تلو مزدوري لا مزدوري کاوله آلته یو خان سره نو د دې ځای نه اور پسې خان خطو لیکل چې زر راشو خزرې کونډه شوی ده خزرې کونډه ده نو چا دې خطو کتنو نو لري ډیر دیات خان ورته ویولي جاره یی چې کړي خان سیب او ملک سیب خطر علي گله چې خزرې کونډه شوی ناغه ورته خزه دینه دا کونډه شي جاړه ما کونډه بالی شي تمړ شي تو کو جوان دی ها چې تمړ شي نو خزه بري کونډه شي وګه چټه ایت رېډې کیږي چټي په لکه هرې دار کوم څومره ملک صاحب کوډ نهی مارته ملک صاحب دروغ نه خزه می کونډه شي وای نه دا کونډه شي وړیا یو خدای شي خبره ملک ته ویلې دی ملک و تفسیری کېلې و او تفسیرو تحقیقه ول فکار دي چې را ته شیږي خبره دا کوي نه نظر پکې پکار دي مې چې کله دی دي کې تفوص یو کو چې دا ځل میمانه چا کړی دا حسین علي رحمت الله غلی شو ذکر اغه الله علم ورګره الهامي علم موداغه یو لوی پیر او نیک کړهو زمونږه نقشبندی سلسله چې لګي حسین علي رحمت الله عليه سره لې نو غلی شو حضرت شیخ القران رحمتہ اللہ علیہ ور سره خواږی ناس تو ییجی دا مانہ ما ته معلومه را دا, معلوم دا مانہ مبسوط کړي را لسن جیل دیرش ما صفابانی چې دا زلمیو ویتا ته پته دا مبسوط کړي دا وی او جی ما کته لری مبسوط ورته پروتو اغیر آواز چې پلاوی ک نو دا مانہ کړي وا زلمی حسین علی سجد آگانی شورو اللہ علیہ لا صحت کو دعاګانی شروع وکړي خدای دې ستاپ علم کې برکت واچي کا نران شاګردان چې هغه استادان سترګیو چټیږي هغه دلګان چې هغه خوشر مې خوشرمونی او شرمې کلمې وزکونه ته ناشتي کله ګندونو کې ناشتي هغه استاد سي خلک ګوتینی چې دای شاگردان ني اچرته د سترګو چټولو کار ولنه کوي چې استاد مې راشه زه خو د سره ناشتي مې راشه س کار حکم کړه دغه تحریک خو مخ کې کم لک کنه مشن د سبې چې خلک مخ کې کم کنه دا د نلایق شاګردکاري او لایک شاکر چی اغار زیک دوستال آغا نو نوموشتی عزتمن کهیه او زما خپل ایمان داده ما دا چی کم استاذان علم خودل و کم کتابی را تا دا خودل داده نداغه نهایتی قدر زما پزرکی داده ما د دا دا خپل پلار نگراندی زما پلار ما تا دیر گرانده دی دیر دو اگانی را تکیده پا ما دیر مینده دی مور را تا دیر اگرانده پا ما دیر مینده آګه رشتلې مله مور میناته په جړاشه یاد شی و می می ها او دواګانی رات بیا وکړی داوی په دواګانو من تل تر رسیدلیو خو ما چې زما معمولیو استاد ما ماته د مورو پلان نه خپلګیږي او ګران دی راته زما د استاد بارا کې چې زما ته خبرو کې نو زما باندې ما چې لګی نشم دینګیری ها یو زل تل تاوالاړو ما دغه سرک په غاړه یو سرهو سپینګیری مشر سره سره خبره وکړه یو ملګری دغه سره لګیو ما نماورتہ تپوسه انما نه تپوسه تو ماہی زمونگا شیخ حضرت شیخ علامہ محمد طیب طاہری دا زمیشندانی خبرم کوله داسنه دکی امه شرتنی خبر وکړه وای کما طیب مې علامہ محمد طیب طاہری د پنځویر یغا تل لیلې مې وله ویا خو بدمانشته مې وله تاسو کدر غلېسته نو بس ما یی تاغه تا کتینی دي مای ویلی یا خو پدونه چولې دي مای تاریخ پل شکل تا کتری د خر نه بتری خندیر نه بتری او ورمن نه میکړه دې چورمن نه میکړه کسان را له خلاصې کران ه ما استاغه داسه چې سره له خپل راته مې ورته ویلې مای تزه ما په مکه زما د استاد کې او باري ور په مایز برداشکول دانشم فن تلقا حتی ازا لقی غلاما نر شاگر چی اگر دوستاز اگر نوم او داگر میشن ارجی تو رسی فن تلقا لالدوارا حتی تردی ازا لقی غلاما کلشی مخاموش دال ظلمی تران وقتلهو قتلی کاغل را کارا قتلتا نفسا نه قتل کتا یو نفس زکیتا نفاک بغیر نفسی نه بیر کساس کما شوه نوما شوه هغه چې قتلو کې په احساس نشته دلته کې بغیر احساس نه ویني زنده نامالومي چی زل نه دي لکه دې دا شی ان نو کره پتا یې سره راتلې غل یو شي ناشنا تا قال علامه قل توي خير علي السلام ايما نو ویلې لکه تا ته انکل انت سديا ميه صبر يقين انت چري ته بوځو ګستانه ان شي نزي زبركي باداروس دینا فلات صاحبني نو ملګری کو ما سازمان سره قدبلغ ته ملتونی ورځ را پتاي سره ورشي ديته زم ما طرف نوزرتا تا تډیر تکلیف ورشي دي زم ما طرفه فنتل کالالن دواړه حتا تر دیځه سایه اهله کری دین شرال الفیلی والا وتا استدام اهلا دوډه غفت دواړو داهل د دینه فابو یظیفوا ما انکار کو دې دې ملマンス او نمونه جدا جدا دی دوڑای او دا نمونه جدا دی یو تا استطعامو یا بل تا زیافت ہوئی چکلان میلمه دا پاری او میلمه خوری نو دا زیافت تی او چکلی میلمه نو دا استطعام دی بیا یو دوڑای دا او دا وزیفان وزیفش تا دی وزیفات و زیافت میلمه ستا تا دا تاریخ دا را روان دی تاریخ و. و عوام و. و و. دا چې زمینداره عواام خلککو او څ خلک طالبان او الم ب کوو نو د عوام جرګوک اولهماو طالبانو تجم شو چې تاسو او زمونږ نهین ول وااخسته او دی زده کو او مونږ د شانتول ور د دنیا کارونه کوو او زمنګ ستار سره په دې کې سفره نشته دي نو موږ ځان سره په دې کې شریک کای ايميته په دا طریقه نه دا معلومه نو دې عوامو دا فیصله وکړي چې موږ به تاسو لړ تاسو لړړې درکوم نشي تاسو زمنګ ډېرې خर्चे درکون تاسو به علم کوي زمنګ په کې تاسو سره پورې هیڅ یې مستعليبان وی ٹھیک ده نو بیا دې عوامو چې موږ خو کارونو پچی تللی او کارونه کو او زمیداری دا او توکا انداری دا نکور کور کې سوګینا چې تاسو لټوډې درو نیو که تاسو و وړو کې را لې ګناګلو موږ دټوډې ورکاو نو داټوډې مو قرار کړا غینا اوا سوګې چرآ غوند یا که تې نمچو نه کې خاوډ اوا ګډوډې تې نموځیپا کې خاوډ خیرات نو می وته کې نو خو چې خیرات راوړي خدای مو بخا چې نه چې आवाज چې وځی پرا په معنا اته چې کومه مل مستیا مونږه مقرر کړی دا قراره راوړي خدای مو د اړ خلکو په ځان مقرر کړل دا او چې دا چا کور لچنې لاړ نشي ناخه په وې چې زما کور لران نه وي ها نو هغه وظیفه لور دا ګټه وظیفه وي او یو خیرات ته سوال نه نو سوال کول ناروادیو هران دی یو زیافت او وظیفه دا وظیفه لري خلکو په ځان مقرر کړل دا او چې نه ولا مقرر کړل دا سوال نه به جای خلکو یا طالبان چې سوال کوي سوال نه دي ته وظیفه مو محمد رسول الله مخ ته لاله فاوای وظیفههما له خلکو د اړ وظیفه انکار کړی دی د رسول الله صلی الله علیه دا یو کالې ها پنځیرکی اجتماع و د تبلیغ واله 1992 کې زپاو وخت کې ورو کې یو ما زمما والد ته راغلی و ذاتم کې یو ما هغه وخت کې زمما والد ته په استعمال راغلی و نو هغه اجتماع په اګان باندې پنځیرکی دوره هم و دروجه نوڅه کسان څنګه هغه برابر تل عاشق تربيتی تاسه چټیو کی تاسه چټیو کی دا ورو چټی کی نو شیخ ارتوی تاسه غاسم بیانونه د مستقیمه وروسته شروع کیه سر خدای تاسې زمونه کوي او دل راضی کنه او چټی زنه مکاولې ها او موږ د رضوال الله بیانونه به موږ دوه حالت پر سره نه اسو نایکی او تاوی دو را تاوی دو آغوی لوٹا ور سر اپرتوه دسوه نفلو لبی زور ور کردو وران نبن راتو نشیق ور اغی آغا زبرگ ور ورته اکی ناستو از زبرگ ور خبره کئی ویجی دا تاسو خکار کئوی خدا تالیبان دا سوال کئی اغوی ما عرطی داخو سوال نوی داخو وزیفه دا او طالبان په خپل وجه داغه موسی علی السلام غوښتنه مونږه غواړو ناغه یو خو موسی علی السلام وکنه نیمه ورته ویږي نو موسی علی السلام دا واکه قران کې الله چې ذکر کړی دا ماشي قصې ذکر کړی که کنه سمست له ذکر کړی دا نږدې خبري ورسره شي هغه بیا خیره کې وو تفهيده ها دا ویタリبان وی وځي سوال کوي سوال نه کوي وځي وظیفه داري خلکو په ځانې کې د دې ته وظیفه نیم شهره هه راکم چې کړی دا بته کې ورسره لې او چندر را کې خوره وبخه چندر را کې یو روپې امدادو رو کې دو روپې اندادو کوي پلانو سره امدادو کې پلان دا خو سوال پښې ته کړی او دا خلکو مقرره کړې په ځان با باندې چې راځي به زمنګ نه بولې چې نه مقرره کړي هغه سږی چراغونه هغه ته سوال ګرځي سوال غندې نن کې نه چې دا سوال غريږي هغه ته چې نه نن کې خواد وظیفه اتا تر دي ذاتیا کله چرالل احل قريه دینه خلې تا استعداده احلا ڈھودي وخته دا هلته دینه موسی عليه السلام او خضر عليه السلام په وروډي وخته وروډي را لره حق دی چې وکيلي تا ورشي نار کې دي نا مېلمستیا وخته چې مال مېلمرتی را کېي طابو یوسف مين کارو کدي د مېلمستیا دی دروازه نو په جدافي ها ويمند پدې ای انقضا جرا غورزیږي فاقامون وی دروغه لیران اخر کو لډوډی ورنځله موسی علی السلام تیرا چا دیوال نیخو نو دا غو د غوسی خبر وږي چا لډوډی ورنکی مېل مسیا ورنکی او تاغ ویل دیوالونه او بمزدوره یو له جوړه ها نو غصه بنورځي قالا وی موسی علی السلام له شیطان کری خوخه لتاخضا لی اجر اخر سپې پدی پدی باندې واسه مزدوري باندې هغه سی وانو موږ په قال لي غزير عليه السلام هذا فراق بيني وبينك دا بېلتنه په مین سموستا کې ساو دبيو کازه وچی خبر پکم طالعه را پاريقت مالم تستدي علي صبره دا چې توانه لوي پاګې دینګېدو ام سفینه تو ارچ دا پکانات لمساکینا نو د میسکینانو يا ملونا دلباري چې منظوري کوله پدریاب کې اوله کېشته چې ماتکړوا ناګې لاله آ کېشته بارکه چې تارته خبره کړو چې دا ولي ماتکړه نو د میسکینانو مزدوری بے کولا فیض باری پدریاب که فارد تو نمائی رادا اکڑا انایی با چه افجن کم دیل را دے ارد تو اردنا تخیال کوایی اراد رب بکا دے تخیال کوایی فارد تو ارادا می اکڑا نائی با چه افجن کم دیل را وکانا وراء اهم او مخید دیتا مالکونی و باچا یا خودکل سفینت ان غزبا چنیولا بے حرکشتی بیگار زور باندی او دا پی باچا ٹک سیخے چکه ما کیشته با ما تاونه اگته بهس نه ویلي زګه هغه تا پته چي دا مرامت لذي اوسم چي کلا مرامت د پاره غاړه زين هغه باندې خلک چي کس نه دي حکومت پټي کس نه دي وزه مرامت تر روان نه او چکه ما باروغه و ناغه به گرفتار کوو به ني و هغه به خپل کارونه کول بېګار به کوو بچا له تصرف په مال د غیر کې جائز دی لکه يوسف عليه السلام کړي دي اي جالو بي ذا اتهم کيغه د دې په دېغه د دې په بارونو کې دا بچا ته اختيار چې د بل په مال کې تصرف او اختیار کولای شي یوسف علی السلام په کې کړی ده مودودی راولا کېدون عثمان رضی الله خو باندې الزام لګوي د خپل خپلوان او لاتې ور کړی دي مونږ وايي د سره ور کړی نه دا, اخپل اخپل دا, دا مال ډیرو او بیا دا کې ور کړی مين هغه خلیفہ هغه اختیار حاصل د بل په مال کې تصرف کولای شو نو ته په وليچې ساده ترځوه و, و غلامو هر چا لکو پکانا نو مور پلاړه د مؤمنانا صحه ايو رهي قهوما چه زور بوكي بڑي دوارو باني تغيان انده سر کشي و كفر و دو كفر فعردنا ال تيوي فعرد تو دل تيوي فعردنا ارادو قرمنگا ايو بدلا همه چه بدل کیور قد دوار بدل کی دوار, دوار لرا رب همارد دوارو خيرن غرا منهو تدنا زکاة انده پاكي واقربارو همه او دير نزي پیت بار دمی ربانائي کان ل غلا یتی می نه نو د دو لکان یمانو فلم دی نهدي په خاار کې وکانتهته او کنزله وما او ولاندې خزانه دې دوړو وکاناب همما سوال او پلار ری دوواړونی کوارت یپارته ربکه پهارتتو پهارت نه پهار د رک اراده وکړه رفه یبللوه چې رسی دواړه شد همما زودیاده هم مرته وسترجکن د وما را بال چېدي دوړو له خزانه فلا. راوباشي را دا تواړه خزانه دي تواړو را مته را بکاره مدرسه نه دي د دې کې بده ديان وي وکانه ابوما صالحا وګوره کنه وسیله ثابت شو ویپلاري نه کوم هغه وسیله ک نه زکه هغه په وسیله باندې داغه دیوالو آو. چه بباز بباز. و موږ ورته وایو منی قران ماني افته مينو نبی بازل کتابه وت قرونه به باز باز ماني او باز نه ماني چې دحيات منی بیا بغور ماني اوهلا بخیر بین منی